السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه الحديث الثاني عشر عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور رواه الخمس وصححه ابن خزيمه وابن حبان والحاكم ليو يكون تاريخ 9 جمادى رمضان 1441 سوينا 2020 تندليا katika احاديث أحدى ذا احكام الصيام katika كتاب بلوغ المرام cha منوчоني الحافي بن حجر الاسقلاني رحمه الله عليه اتجي حديثيا 12 وانس سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه حديث اللي سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه Hani Nabii sallallahu alaihi wasallam akali kutoka kwa mtu mekuwa amesema idha aftara ahadukum falyaftir ala tamrin atakapofungua mmoja wenu basi nafungue kwa kula tende fa ilam yajid falyaftir ala ma'in fa innahu tahur na endapo hatopata tende basi nafuturu kwa maji kuani ni tahur hadith rawahu al khamsa wa sahiha Ibn Huzaymah wa Ibn Hibban wal Nukta ya kwanza kuhusiana na hii hadith hii hadith imekuja mapokezi mengine rawan Thirmidhi wa Nasa'i wa ghairihin. min hadith Anas min fiilihi sallallahu alayhi wa sallam am mipokea ama mipokea unachooni alimam Thirmidhi wa Nasa'i na, nasa na wengineo kutoka wa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an kitendo chamtume mtume sallallahu alayhi wasallam hadithambukwa tunao nayo katika kamlango ni hadithi ya Salman ibn Amir Abdi na hapo imetajwa kauli ya kimtume sallallahu alayhi wasallam ama hadithi ya Anas ataja fi'lihi sallallahu alayhi wasallama asema Anas, Anas kana yuftru ala rutubatin qabla an yusoli. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akifuturu kwa rutwabat ni tende kabla haija kauka baada iko changa Ima katika rangi ya manjano ama ndipo anza kupiga wekundu. huitwa rutob. kana yafutura ala rutwatin na alikuwa apenda sana aina hiyo ya tende Ilhali katika hali ya uchanga kabla aniswali na ilikuwa ni kabla yeye kuswali swala ya magharibi Fa'il lam yakun fa'ala ala endapo sio rutob, basi atakuwa ni mwenye kula tamr tamr tende, pindi inapo iva na ikaacha kuwa manjano au nyekundu ikawa nitende basi huo anaitumia kama atakosa rutob. nayo ni marhala miongoni mwa marahil ambazo kuwa tende ya pitia. fa illa lam hasa hasawati min alma na endapo kuwepo tende basi hunywa funda za maji kuchukua maji akawa ni mwenye kunywa hizi hadithi mbili hadithi ya kwanza katika mlango ni kauli yake mtume sallallahu wa wasallam nayo ni mapendekezo kutoka kwake idha aftara ahadukum falyaftur ala tamrin aelekeza umma wake pindi watakapokuwa wakifungua basi watumie imma tende na endapo atakosa basi watumie maji na hapa hadithi ya pili Anas ataja kitendo chake Mtume sala الله عليه وسلم kwa ni Anas alikuwa ni katika wakazi wa nyumba yake Mtume صلى الله عليه ataja alichokiona Mtume akifanya kitendo chake ni kuwa alikuwa kipenda kufuturu kwa rutubat na Endapo itakosekana basi akitumia at -tambra. na endapo itakosekana basi Hunywa maji nukta ya pili kuhusiana na hii hadith imekuja hadithi hii kuhusiana na moudhu ya kitu kipi ambacho mtu afuturia kama alivyo taja alimamu at-tirmidhi bawwa balahu alimamu tirmidhi fi abwab asiyam an rasulillahi sallallahu alayhi Hamee mlango Imam Tirmidhi katika Ababu Siyam an Rasulillah babun akasema majaa jaa ma yustahabbu alayhi mlango wa kutaja hadith zilizokuja katika kilichopendekezewa cha kufuturia mlango hadith, elekeza, wa kutaja hadith zinazoelekeza kinachopendekezwa mtu awe ni mwenye kufuturia Majaa ma yustahabbu alayhi aliftar wa kadhalika alimamu ibn Maja, rahmatullahi alayhi katika sunan yake fi kitabi siyam kadhalika maka unwan babun majaa alama ala ma yustahabbu alfitr au mlango unaotaja hadithi zilizo kuja katika kutaja kilichopendekezwa aliftor mtu afuturie kitu kipi hizi unwan, unwan mbili waona ya Imam Tirmidhi na uh, Imam Ibn Majah rahmatullahi alayhi zatu ashriya hukmu ya kufuturia vitu hii vikuwa ni mustahab kama alivyo sema Al-Mirsani rahmatullahi alayhi katika Subul Salam dalla alhadith alla anna aliftura bima dhukira huwa sunna sunnah hi hadith yashriya kuwa kufuturu kwa vilivyotajwa -vi Ndiyo sunna imma rutab au maji uh, au tende au maji hii ndo sunna katika iftari la mtu atapata mojawapo ya haya kwa uwepesi basi ni bora atangulize kabla ya kitu kingine kwa hivyo hii hadithi ya tuashiria kuwa kinachopendekezwa mtu afuturie ni imma rutub tende ambayo bado bado wiva au tende yenyewe ambayo ishakauka au kama takosa na basi maji na maji haikosekani ya maeneo ماeneo elhamdu. kisha nukta tatu kuhusiana na hii hadithi ni kuwa kule mtume sallallahu wa wasallam kuelekeza umma wake katika kufuturu watumie hikma kubwa katika hilo alhikma ni alittiba au taasi bifilihi sallallahu alayhi wasallam kumwi mtume sallallahu alayhi wasallam na kumfuata katika dila ambalokuwa alikuwa akilifanya endapo litewezekana kwa wepesi na kama ni katika mambo ambayo amependekeza na hapa amependekeza hilo kwa kauli yake idha aftara ahadukum falyaftur atakapufuturu mmoja wenu na basi afuturu hii ni katika sunna yake mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo hikma kubwa ya sisi kufuturia kuwatende au kwa maji ni kwa ajili mtume wetu sallallahu alaihi wasallama ametuelekeza hilo na halsunna huwa ni wenye kuwa na pupa katika kumfuata mtume sallallahu alaihi katika kila ambacho kwa awelekeza qala ibn kadhalika miongoni mwa hikam ni kauli ya ibn qayyim rahimatullah alayhi mwanachuoni ibn qayyim aljawziya rahimatullah alayhi aliposema whadha min shafakatihi sla alaihi leihi waslama la ummatihi wa nushihim na yeye mtume sall ll wo salama kuwelekeza wake kufuturia maji natende au uh, rutub ni ukamilifu wa kite na huruma yake mtume sallal wi salama na nasiha kwa umma wake hii ni kutokamana na huruma na nasiha kamili kutoka mtume وسلم, kwa mtume slli slama kwa umma wake kwani nasiha ni kuupendea au kumpendea mtu khair ambao kwa waipendea nafsi yako mtume sallallahu alaihi akawa aipendea umma wake khair ambao ajua alio na Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na kufuturu kwa vitu hivi ndiposa akawa ni mwenye kuitakia umma wake kadhalika khair hiyo kisha sema mulkain fa in i'ta'a tabia alshay' alhul kunani kuipa tabia yani kitabia ya mwanadamu akipewa kitu kitamu au kiku, kukwe, kukitumiwa kitu ambacho kuwa ni kitamu Maa al-maida na katika hali ya njaa mtu akiwa na njaa au tumbo liko wazi kisha akao ni mwenye kupewa kitu kitamu akatumia a ila kabulihi huwa kimaumbile tabia tabiatan nafsi ya mtu ni yenye kukubali na kumili katika kuitumia kitu hicho na kupendekeza nafsi katika kuikula 24 alkuwa bihi bali na hupata nguvu kwa kitu hicho kwa haraka yani kitabia ni kuwa nafsi inapenda vitu vitamu na pindi inapo letwa mbele yake basi itamili na ku, kutaka kuitumia wakadhalika nguvu hupata mtu kwa kupitia hivyo yani huwa ni yenye kushawishi nguvu zake huyu mtu akawa anayo nguvu lasiyamalkuwa tulbasira khasa nguvu ya kuona kwa kuwa asema pale mtu anapofunga huwa macho ya dhufika lakini anapotumia tende basi ile nguvu huwa ni kuimarika kwa uzuri fa inaha taqwa bihi asema mwanachoni malkaim kwani macho huwa ni kupata nguvu kwa kula kitu kitamu kama vile khususan tende na rutab au kwa kutumia maji wa amma alma hikma ya kupendekezwa maji katika iftar asema fa innal kabida yahsul laha Bisaum naw yubsin asema kuwa hakika maini ya mwanadamu huwa ni yenye kupatwa na mfano wa kukauka huwa ni wenye kukauka kiwango fulani fa rutibat in la intifa'uha bil ghidha'i pindi inapoloweshwa kwa maji mara ya kwanza basi itakuwa ni kufaidika zaidi kwa chakula kitakacholiwa ya hapo hikma ya kutumiwa au kutangulizwa maji kadhalika ni kuwa maini ya mwanadamu huwa ni kupatwa na kukauka na pindi inapotangulizwa maji kufikia katika uh, maini ya mwanadamu basi ile chakula ambayo italiwa italiwa baadaye hapo itakuwa ina manufaa nyingi katika mwili Nam ya yule ambaye alitanguliza maji asema rahmatullah alay hadha ma'ama fi tamri walma min allati laha ta'thirun fi salahil katika jumla au pamoja na hayo na miongoni mwa hikma ambazo kwa tende na maji kuna uhususia, yani mbalo kuwa kuna uhususi yaani jambo ambalo lahusiana na tende na maji peke yake nayo ni taathirum fi sulahi ni katika kuisuluhisha na kuirekebisha moyo wa mwanadamu tende na maji inayo siri katika kulainisha na kuboresha moyo wa mwanadamu la yaalamuha illa tubaul qulub hawa hili hikma na hili siri ila wale ambu kuwa ni matabibu wa moyo wajua kuwa maji inayo na msehemu kubwa sana katika kulainisha moyo ya mwanadamu wakadhalika tende na ambacho kuwa kina utamu na inayo madini mengi ambu kuwa mwili wa mwanadamu wahitajia na moyo wake ina hikma kubwa sana na siri ndiposa mara nyingi likuwa chakula cha Mtume صلى nam, akikosa chakula kabisa basi huwa ni mwenye kutumia tende nyumbani kwake na maji kama ilivyokuja katika hadithi ya Ummul Mu'minin Aisha kuwa yapita mwezi nzima wala haiwashwe moto katika nyumba ya Mtume صلى na wala hapati chakula ila al-aswadain yani at ma tende na maji tu ndicho walikuwa wakitumia nyumbani kwao mara nyingi pindi nja inapozidi Hii ni hadith ambayo yaelekeza katika kila ambacho kwa yatakiwa mtu aliofunga Awe ni mwenye kufuturia tu Allah subhanahu wa ta'ala atufungulie ufahamu katika dini yake na tupe thabat katika sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan